بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد حضرنا اليوم كبار الرواد والصناع والمؤثرين في مجال التنمية e ha završio onu prečtu recitale sa prečtu komerdu e šest detalja i dire Allahu subhanahu wa ta'ala da bi bilo potrebno, da pročitamo još jednu reštal, iako možda to nije nešto logični rešt, da se onaj, učitim tako je ono kara dao je čita od ako se svažete i ako niste prije čital reštal, od šeha isto tako koja govori o stvari na koje izglede izgleda. O deset stvari koje govori koje izglede izgleda. Pa pita mi, je li neko do sa ovom otvorom? Ne. Ako nije, smakram znači da je potrebno da ti to, <coughs> to čita. I ne smo čitali, jako kratka. Citati, per I would say much of commentar period. Kommentar for the energy. What the wall? Like press me commentar. Naku, komentar. comentar to your I the koji so for yeah. Komentar sah vidni Muhammad al-Ahfan. Pa I can sita naši, komentar komentar za vam pomoć. Ja sam bio prviđen i ovdje još jednu istru kako kratko rukavalo ukoliko se ovo priješlika i ukoliko vam je ovo pozna. Da, da da se mnogo govori u zadnje vrijeme, mnogo stvari što i problema, znači da tako kažem širka i kufra zbog ah. raširanosti i i ridbjaka ono što mi možemo pružeti u takvoj situaciji je raširan širka i kufra i raširano na znanju o pitanjima širka i kufra uh -huh. tako, i mana o stvari dakle koji uh, izvode i izvjere zbog toga što je raširan Znači i prisutan i rize, znači javne rize, odnosno u, če, u mnogo slučajeva skupnije rize, da ljudi izle, izlaze otakvo, u skupinama, a da nismo ne svjesni, toga smasnam da je potrebno da počitam ovu rizealu i da skrejemo pažnje šten, a da znamo skrem pažnje drugina na te stvari, no, no. najvažnije stvari koje izvodite. Uh, u samom uvodu Samom uvodu uh, Dakle, nekogljenosti te stvari Međutim Uvod Mi je izgleda Onako koristan da se pročitam Pa, pročitam se uvodu Za vladu u pomoć, ne ulazim Samom, samo samu, samu recaru لكن أولاً يقول بها الله سبحانه وتعالى سلواتنا الله وكسانيكة الله سبحانه وتعالى كاجي أوطرنا شيء شعب أوطر يسمى ركو شعب ابن محمد الفحثان أولاً دروغة ذي لكي فيه فهو من يجعل محمد بن شعب الفحثان أولاً يا bin Muhammed al-Ahtan al Ova se zove šađa, ova je ša muhađa Ova je šađa, ova je muhađa, ova je muhađa, ova je muhađa, ova na mređa za šoređa Šađa zjavom uvodom, aša mrađa, aša Išta I što mora čuvati, jeste, i zašto se, se mora držati i čemu mora pozivati, te je njegova vjera i njegova aktiva. Njegova vjera včna. Kako danas, a to je Allahu Subhanahu wa Ta'ala isti vjera sa kojom je jedino zadovoljno. Jer nije zadovoljno sa jednom drugom vjerom od Sinja, kao što kaže, uzmi se niti ne bi neinde Allahu Krishna zaista je vjera pod Allaha išla. Vome jer ste zajedali s nami dinan za danju ukve lavinu, što bude neku drugu, neku drugu vjeru mimo islana želio, tako neće odnega biti isprimdjena. Vogu yeah. afiret mi nam pačeri, on se na afiretu biti odniku zemljati. Neće biti ispravna vjera išla odstavno A to je, kjer je to taj učiđ, se držanje, i tajara i sünneta Allahovu s.a. s.a. Ova jevki, je uši je početak uve ovaj je i je njera ova je uši je prva uve ovaj je i košvi kan uve je ova je je i ova jevki, je Prvu, prva dva koju se pozvali svi vrvětni i posljedná sva koje se pozvali svi i to je znakaj celši ide sad znakaj ne ilaha, ilaha. zato što je ila, nema druh ilaha osim Allaha zato što je ilaha ono što se obožalo ono čemu srca cedili svojom ljubavim, strahom, nadom, velikamim, poštovanijem i svim drugim vrstama i zada. Zbog šida, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio svoj roko. Zbog ovom celušiida. I zbog je poslal svoje zrovješnice i objavio svoje snygje. I zbog i zbog ovom jududi se dire na mumine i na kare načrene i neresti načesne u ženne sut i nereni te u va kaž jududi š je na so budu labba kom la diehala o ljudi po vodu robu i te gospodar koji vas jeskorio jo prije vas ne te. رغبوا ياسم لأنكم تتقول نجلس سبيل والمسكفيين و لقد أرسلنا لحظة إلى قومه فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله وغيره أسلا تتقول لسفلية فصال لحظة إلى نار ونرى إلى نار ونرى الله ترغب أعبد الله الله إبادتك ينم رغبك لما تتحقق إله لما يجب ne ima se drugog mimo njega. Eta raz mm. je sakun. se. Ne Ovo da'va prvog rasuola. Ko je prvi rasuola? Nuhu Nu sallam. Nakon što se dogodio šir. Ovo je da'va Nuhu alaih sallam se dogodio šir. بَشَرُهُ وَأَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْمُرْسَلِينَ إِلَى قَوْمِهِ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ مَنْ صِيغَ فِي سَفْهَ الْيَسُ نُغْرَطُورَ أَدَمُ نُسُورُ غَارِي دَنَيَا دُغُفُ إِلَٰهَ وَفِي نَهَ إِيمَانِ بِبَارِ الشِّرِ قِصَّهُمْ مَنِ بِهَارِ الشِّرِ وَتَارِخُ بِشَغْنُ وَنَاصَلَتْ كُنُوزُ إِنَّ الْبَرِيَّاتُ لَيْسَ صُورَةً مِنْ دِينِ الدُورِ pa je to Telti. To je taj Telti. I to je prvi vajdi. I posljednji vajdi. I prva stvar, za kojom se postoji neklinan, i zadnja stvar, za kojom se napušta ovaj do To je taj Telti. Kaj je malo samog ekrana, učili od koji so se za ovim Telti idom napušte ovaj do njavu. da se zadošili. Umet danas. I situaciju koju se umet danas nalazi, zašto ćemo na sebe, da bi, zašto ćemo na toj situaciju koju se umet danas nalazi, da bi nam postalo jasno koliko se umet danas drži tog se ušira, ili da nam bude jasno koliko se umet udalju od ovog se ukira i koliko je zaronu u Širpijase i drugih zaradi pa danas je najvištje novostarija koje su novostarije od Širka i to je najopatnija tvar za mučinama i to je najraširenija rasjire, tvar među mučinama a to je i smatranje svijeti mrtvih ljudi, njihovih saborom, izgradnje na kabroji, određivanje, zavije sa tim sabrovom, klanje kurbana tim saborom, upućivanje dola onima koji su u taborovima mimo Allah subhanahu wa ta'ala, dosisanje tih kaborova. Posebno pripremanje jagalica i potrebnih stvari za put, da bi se posjetiti kaburo. Boravak pored tih šaburova, obavljanje je nama za pored njih. Uzimam je historijskih ostataka poslanika i dobrih ljudi, njihovih šaburova i kaburova kedira radi traženja na reteta I učinjeni su ti abrovi mjestvina režoni postjeca koje se stalo ponavljaju. I slično to ono što je poznato i rasirano među vatim nami. Uz rasirenost ovih socijata je tako koje od najrasirenijih kupno genarsko da tako kažem riseta u našem onetu danas ostavljanje Allahov savjeta i zata i prijatanja za svakona koji alma subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ta i to je općito tako čini na očito i ja. Ovi ove su prashirene, da tako, u većini im pogromno većinom smani, i, I ona se dva stupina povećava. i išti ne pitaje, pogotovo među šijama i među sufijskim katima koji su iskušani većina. Muslim Shiva sich n out o so najbolji sa na na naš radi i su opticali da on Sad Saduno sa bom sota češlite g 24. neko nekolib da je islamski svijet danas, kad pa više kitav svijet, u najvećoj potrebi da se pozove u islam. U najvećoj potrebi za jasnom islamskom daru, koja će objasniti ti znake ne la ilaha illallah. Subhanama, pogledaj to toliko. Islamski onak je u najvećoj potrebi, kad pa više kitav svijet, u čovjek potrebi za onima koji se испозвати jasno i slavno islam sudak. A to je mnogo noise. Ne jasno je da sudak. Koja tema? Obznani ki objasiti najteje la ilaha illallah. I najteje ta'anna muhammadan rasulullah. Kako što većina ljudi danas ne razumiju ova dva sehada to kako treba razumiju. Zato buči judove nekome drugom ima Allah'a. I udali se od Allah'a i judova za sehadeša. A ova za sehadeša su temel vjeri. Za vjera na njim nastoju. I ovo je temel ovom umnešanju i islansku bilmešanju. Ovo je osnova na kojoj se zatviva šans Išlama pojzirati in sve. Ištihadeta la ilaha ili Allah. Ištihadeta Mohammedom rasulom. Zatim kaže Ištih. Muzliman i danas. Caš poviče i ti kažvi. I ulajivet svoj počnevi. Da ištih objašni Allah vajahim. I da ištih poče li poče Allah vajahim. I da ištih Tako mi ovu djelu onaka kakva ona je, ulazili, ulazili bi nju u skupinama danas. Kao su su ulazili u skupinama nakon što je Allah s.a. dao svojim s.a. dao svojim da oslobodi neko. Kao su su u skupinama ulazili nakon oslobođenja neki. I ovo je krajnje bogovore. Zatim kaže što je kaže kaže kad su učenjaci ovaj umet i ušto zapadaju muslimani od propusta i promašaja u akidu ustali su da objasnje istinu od vatima, da razstavi istinu od laži da pojasni istinu po tih ikanjima po ikanjima po kojima ste umet hoćeo dijeliti u pitanima u kojima su mnogi od ovog umjeta hoćeo je pa je upozoravao pa su upozoravali učenjaci na ovoma što je upozorio je upotali, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i pozivali su ljude da se vrave onome čemu je pozival Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da budu našalni pa kako divido mi našu stvar. Od pravača od lutana u pogledu Akide i vjerovana, u pogledu svatana vjere. Kako bi nas što da vidjel Osmavi Ustali da tu stvar objasni i da se suprotstave onima koji su počeli strašati, tako i koji trese. I od tako je bio te Mohamed je rekao koje i zvrški ono što mi je bilo oboje, da objašni vjer i da pozorje Allahu subhanu wa kama i da narodje dobroje, da zabranje zlo. Jer je vidio, nađe ljudom nebuo vremenem ono, što razdruži čovjeka i razdruži nebuo crtno. To je pozvao ljudi z putelke Allaha wa i na ono što će pokvariti njihov celh hit i što će izvesti izvjer. I upođerava i na ono što se pokvariti njihov celh i izvesti izvjer. I tako je nastala ova risala. Dakle, 10 stvari koje je izvode izvjer. Pa je zbog to, na taj napisao ovu risalu koja se zove na do lišna. Stvari koje je izvode izvjer. Na vate do lišna. se i to je ova koju mi želimo da komentaršujemo i da objasnimo na njena znači. A to ako objasnjavamo značenje ove rysave, da se na Kuran, <coughs> a tako odnosno na kidje islamskih učenjaka na, njihovo, na njihove komentare, njihova dijela. I na taj način ovo, ovo želimo da pripremimo za ljude u čemu da mogu da, će okoriti, da se o da za svaki opasnost od ovih stvari na koji je upozorio se koje je izvode izvodi igeri. I povjereno da se mnogo koristio u ovom pisanju ovog komentara na komentar šeha Abdullah Ibn Albu al koji im je komentar kao ovi, ovi deset stvari koji izvode izvjere u nekom odneskida, u nekome od nas Pa je nakon tog komentara uzeo taj komentar i Hršio da u jednu ristaru, odnosno jedan, jedan komentar koji je ovdje šad pred nama. Švaka, ako boli taj komentar nakon što ga je napisao, poširio je tako, da na ulici za brahmaninu, e, ali bila je jedan brahmaninu pa je ona pisao ovdje ovaj, predgovor ovom djelom. Znači, da da to je ono iz samog uvoda, što sam micviraje ljeliko i vagno, da se prosuta i da se toga, kakrkou, je da je a veliko u nedbi rođen sviđo i djelava u nedbi po zrucu nedbi rođenje v 2115-ke godine u malom je koje se zove u jejni u nedbi jako gdje bio je mokia una go ten ale go bi je Bio je no odnosno bio je kabia na kabia bio je ka o je u o je u to mitroje u tonau kro to gut na to da e se muhammmed rođio se i odrastao u ulema kulture da tako varo mi je bio kad je djedo bio muftije za Šikamel da tako Šikamel znači u našoj porodici naučio Kur'an prijed estet tako godine i Allah ta'ala da dobro pomoglo koristi, koji ne zna koristi. Ovdje je naoprat pođi, gdje je učio, gdje je koje je napisao Allah, što je na najbolje znanosti neće vam najviše počitati. Živio je do A? Ja, da se ideja pa će roditi što tehnički je 2060 godine što je teorijski je. Ja. A moj detalj koji da se imam je da je na da. Sada taj da tu da ova detalj da mu se najvešće među prvim sukozno i najvešćim sukozno gdje su bili sukovi izraznani od pravni jednog vrat i tako što deli ali koji je i tako da dakle međutim nije on ono čime će mi nego storico industrie ostervoti facciamo che adesso ci troviamo in questo c'è una roba famosa realtà che la noa crochista qui o mi deve stati qui visualizzare onacco perché è una finta o c'è una famiglia a o ostavljaju, da che forse succedenti può sì o mi deve stati dietro per una per pro komentarišnjima, ali teda samo ukrasu onako kako je on ukrasu to spomenut. Pa kažem. Stvari koje izvjorde i izvjere su deset. Odnosno deset se stvari koje izvjorde i izvjorde. Da li je samo deset? Deset je glavni. Ali sve ostale koje izvjorde mogu da počpadaju pod jednu od ovih 10. Allah na jezano. Tako da govor u ljeme samo kao govor Kur'ana, a tako odnosmo dobro Allahu Subhanahu wa i Kad govor učeniaci, to je govor yes. Da koji je u stehazu te. Može se ju odovi neki interes ponavljaju, može se može može sad je sve poda jedna druga, da Pa prvatsa, inai teja inai basna koja izgleda izgleda je u ibadetu, širk u ibadetu, se ti samo Allah štana kare. Ako se nešto od ibadeta uti ni nekome drugom, mimo Allah štana kare, to je to je tvar koja izgleda izgleda. Inna la en o ma zune dalike meni dakle širni. Dovoljno da i kolko oni ga sreba zjede, i kolko se oni ga sreba suva, da Allah s.k.a. k.a. kaži da Allah zaisa neće oprosti kishti. A oprosti teminu toga, ono ve komin hodži. Ja, oprosti teminu toga, ono ve komin hodži. Allah s.k.a. k.a. inna Allahe javu te rodinu ve zdi'a. I Allah sanatara Al no, je svojom iloši obuhati, iloši obuhati, joj sve. Ali širp neće to što. Pa znamiti onda šta Allah to to Innahu man yusnit billahi sa pad harvama Allahu alihim zannesih wa ma'wahul nad vana riba arvini nami anša zaista onaj fa Allahumu je zabranio zannes i jego uvora iste je zašra vana riba arvini nami anša neke inaki vani kutub da zani musliški niko zaim pomogli neke nas ovo je širk ko lišta švat jer. Ovo je kada uvaši nije rejte. Ovo je na ljubim ufadilihke la im ještraste la jahra ta nana. Ovo je ali benaj on mi napije tebi kada širku je Žalje se vanje njima, klanje korbana njih. Ovo su samo nekih, nekih švijetijacij. Ovo sad, nekih švijetijacij. Ali ovaj prvi upočivanje dova je jako prošli. Da se dozivaju oni ljudi koji su mrtvi, koji su oču i da neko, u kristinim situacijama, ide za to sve ili da se oni prazi na kar pomoć i tako da. Ne. Da se nima zaavjesti. Da se lima primašku želku. I tako da. To je prva stvar koja izubi. Druga stvar koja izubi, opcija je to pan ili snivac ili piz. Jer se stvar je uha koja najlakše zapa. Zafan, ja zafan. Al-sabr govorio u svakom slučaju. Prva stvar, šit, druga stvar. Orajto učini i veselje i Allah subhanahu wa ta'ala je ta srednica. Koje se doriva i je to je estrada i šefaa. Nacoge se Izma'an znači i znači koliko sam znači. Jednom glasnom. Šta umna da je to kuh? Šta druga sva? Da učini nekoga po osrednika izrednika i izrednika je Allah s.a.k.a. Pa onda, umjesto da doga upući Allah s.a.k.a. upući u tom po osred potrebi. Po A on će kao pranijeta Allah ka. i po osredovati kod Allah i ovo je priključno i razpirać i Rasi. govori ima ljudi ima ljudi češto aje stvarno aje ljudi koje poznaje poznaje dobro arabske jezu kak je viš u kur'an i posjetovlja kopnu se na minda i upućuju dobro su i njega mole Allah subhanahu wa ta'ala. Je ta novija se pita ne šakat. I objavasti da i sad se pa Allah. Izaliko do drugog metrica. I da se nikome neće dozvoliti da se ne dobdo. I ot za onoga Čudan je ovaj pišan. I čudnije su načinje na koje je sve šitan gaudirnoj. I kako ljudi zavutali i kako ostavljali na pušanjajan pravi poč. druga stvar? Prva širka. Druga je išta od širka. I vidite te sve stvari od ali da ali hodoje na nadrajanu za da se nađi force i kaže pa kad i pre sve što ja i zaustavi se na tome od avguba to sve ovo ostalo o tako ali kad je do nada da stare da to učeno da se nemisleni razne da bude i na naspi ona je druga stvar, kojučeni potredu ko se gnećevi Treća oni koji ne tekfire mušljike, a nije oni koji ne tekfire mušljike, nego oni koji ne tekfire mušljike. Ovo morat nakrati no, Pa se prastili, da oni koji ne tekfire mušljike, nije, koji ne tekfire mušljike, ili su umjaju njihov kukost, ili smatraju Isra, Min, Mihoć, Ned, Neb. Čakavamo, učinio je, kogat. Dakle, nije mi je odjasniti za ovog poput. Kad uđe na njegovom da ne bi šat, A ovo prazno je jako akteno danas. Ima oni koji su zuboko zagrijedili, zato su nisu u ono stati da premo. Pa se srati oni koji su infekcirani. Da oni koji ne infektire mogu liće, mogu sukal i oni. Dakle. A da Oni koji da je uputa neka druga Mimo uput še je posanika, sr. Allaha I. To je od njegove uputa. Što znači uputa? Napute. Šmiernice. Šunne. Šarijac. Tu, koji ne išao resul s Allaha I. je tu? Šarijac. neki drugi šarijac. Mimo šarijaca, što im Allah sanatana da daje pospunio od njegovi uput. Ali ovdje je rečeno uputa zato što može biti pojedinačan slučar neka od smjernica i uput uputa. Da ima neko koje ima bolju bolju smjernicu i uput u tom pogledu, pogledu. Odnosno, daje sud ili presudu neki, druga, bolja od suda i presudi košta nika šalma riječe. Pa oni koji daju prednost sudu caguta nad njegovim sudom. Koji daju prednost. Daju prednost. Sudu guta nad njegovim sudom. Ko ću uradi šta? Ko ću uradi ta prednost nekom drugom sud nad sudom rašura kada kažem sud znači prođu znači zašto znači prestud sve to obuhljata obu kada kažem sud ne mi prišajem samo na zgradu občin kod sudom ali mi su, znači sud ovdje znake prokiš prokiš pres suda i neki zahod opak peta svatko je izgledi onaj ko mrzi bilošta od onoga se ti mi došlo resul sallamahariju makar to radi ko mrzi namal si vedo še vzgledock Mysteri, makarkur播 joėu ucliojuje ove cođu frenchu. Kuko rezi n hippalajto numin qat attitudesu radijoja. Kar letvo bi anahum cariođe mmanjalova podsika i zavadzova imam promiju. Što i se čemu je za Russell Pošto je, na kome Allah voli stvar Samo se treba Samo je Allah voli stvar. samo zato što šta je rigor. Dile mo dra. Ono što jeste nešto A kamoli ono što danas vidimo na svakom da je ljudima odvratna većina onoga što je došao većom Salomanišu i ne samo da ju odvratuju i da iz, iz, izražavaju tu odvratnost nego su tu ostavili ovdje kaže makar tu radi oni su tu davno ostavili i ne samo to, nego drugi pozivaju i odvraćaju da tu ostavaju i kad vidi nekoga da je se toga prihlasio osvorene se okresu protiv njega i odvrat će ostaviti i krivo im sad vide da neko se drži toga sa što je došao resursa ova rešena, a što je njima odrasla. Šta je ta sva koja izgleda izvjeri, onaj ko se ismijava sa nekim od vjere sa kojom je došao resursa ova rešena. Ili sa nekim od nagrade ili kazne koji je ovaj kako učinio je kupat. Dokad zato je kuljiv ein ne o e orasūįkomtekenžiųre za ta allahoėko į aik na did po sanym لَا leką at te ka kar su ga iku nemoj ta se praddas neoseči se izzinnia išiūnis pe ko pra nakom į pasmoėau neose se pradas nemo ne goznajte, nemojte se pravda, sti nadaj se ubi vasama i smi'alani. Pani smo se samo šali. Nemojte se tako pravda. Ba što se se šali li, ismijali, ša tina, li ša i smi'alisi Allahom. I ne govim ajecima, i poslaničan, pačore saj ko, pro ko, Allahom, i ovo je rašira ovo je opasna rašira ovo je opasna rašira dolaze mi dolaze mi učenici medresi koji ne poznaje a koji se zadešli ovako nešto na nekim dršavima pa mi poslije dršak vilaze i kažu to što sam sad čuo od sve situaciji da ja u medresi ne imam žastinu jer učenici koji najčešće prolaze da nas predvode u namažu, priistaju na rasul Rasula Salavatića. I spominuju ga u visve na ponadinsku na koje smo da. I stavljaju u kontekst nekog štopera na I други, i druge, druge ogave ogavne ne Pa ako je to Šta je onda rači da nam je došla? Šta je da skozi da radi da se otvore oši. Dokle, dokle neznanja i žele i nedostatak onih koji će upozoriti i دوكلكو يتكلم صولو مولير فانفادران دي هيلو كستيسون سيما سات فريدو ليبري ييشا شيتا فقطين سيشا سيكليزادور انستاخيرم كارتس جست ونا يعلمان من احد حتى يقول انما نحن اثنت فراتسكو ليسنيتكو هذا ليس ريكس mi smo pisna i nemoji kuhar učiniti. Pa je stiha kuhar. I stiha se ne može ostvariti. Nisi napraviti. Nisi izučavati. Nisi što stiharom može baviti presežno. A da se predhodno učini nešto što je kuhar i stiha. Pa je tu jednu uzredu. Zato jer su uglavnom stiharom bavili oni koji su u sa šeitanima i zinjima i ne mogu ništa od svih napraviti dok se ne dokazuju pred njima da će zaista mušem opet uosna stvar koja izvodi izvjer ispomaganje i ispomaganje muštika i stajanja na mirovu stranu protiv muštima a će Doso, pomaganje muslimanima i tajsana na njihovu stranu proti muslimanima. Dokazato vam je savlanim kontraelmim, koras i djusne za prije tajuni odi. Tinallahi lel koman qale ni Allah ne sukut sinare za zalimi, kod za zalimi. Odito ona i così da neki ljudi imaju pravo da izađu iz nasjerija. Ecco ora i così da neki ljudi ne kad si Cristo. Però lasciati che io da sono posso لقد أن There is agesch responsible Hmm أنه لاحقا عن جديد مختلف البيت المصصد السارة قال الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم şu guys ومن يلتغي أرسل الم Elohim prevents D spe cman He actually has something different than Him or what's that road He really has anotherFF who else has something dangerous God here is an additional ovo se odnosi sržensta na sufije koji su sve je povjerovali da da su Allaha bogavali do plese svećka yaqin wa abud rabbika hatta yatiyakal yaqin i i kada se to mene gospodara rogo u tome gospodara da se nadovi jer ali je neboga kina dođe smrt tako što kino, to što se kino, to što ši buđu pa nikom tako, ne da on što što je, je neboga ne i i određenu ekstazu, jel' tako? U prikrizavanju obahu srthanova sajana od te silne razine pala se jer se stvarno poludio. Kako budala, nešto je na ništa nije budilo. <tototototik> pa da je, je kako Kod je ono objavlj? Kod je ono objavlj? Možem objav. bih sallalih. Kad bi značilo Božava Javaha dok ti ne dođe ještih, značilo bi šta? Daj sallam, prosel od je odšel svovo minjaža, a nije svi tu nikad da je jevki jevki. Mm. Ljubi, ja Al via tvoj se u razum, pa ja ne mogu ovo što. Da solika budala neko brži. A je to odjavljeno Muhammeda Obožala Allah da ti ne dođe I on kaže da ti ne dođe jesu nadpoznaje. A znaš, da je Muhammed Do zadnje kapi svog života, do zadnjeh trenutka ispunjalo sve širijet i oboveč da je otišao i preselio s ovog dnjava kada mu nije došao Jehud. Da je umroo bez svrtog gdjeđenja. A od osnovnih šaktova šehadeta je jahin. Nije nikome prihlasen šehadet bez jahina. U šehadetu ne ima nagađanje i nakon pretježnog mišljenja. Najvjerovatnije je to tako. Ne. U šehadetu se ne prihlasa ništa osi je te ina svrtog gdjeđenja poopstuju što je Resula da opište obštovo dinanoska A oni, njihovi še je voli, maša Allah, do tega je ta I tu sva, koja koje je za za za to što smo vjerni otkrisano od Allaha joj da se ne izušava i da se ne radi pom otkrisano ismisli se šaram a samim ne smije da se to je otkrisano od Allaha subhanahu da je ne izušava i da ne radi pom paka dota za toš konem koje veči gomse o on ga pobude ponenem a se zaiste sem se z vo zaiste se mivotim nu pak ko votim okre Nešilo. Mislim, štiri, ako ne nauši da su sretni. Tako da se tak, da će biti opravdani ne znam. A upravo to nije bilo mišljenje je kupa. Jer kad imaju mogućnost znači, imaju mogućnost da pisati i imaju mogućnost da travisti nisu. To znači da se ne zainteresovanie, za Allah Shanna, vjerujem to ima u kojem na kraju svega ovoga dodaje i kaže nema nikakve razlijte u svim ovim stvarima koji izvode između onoga što se šali i koje je odmjira. i između onoga ko je u nekom stranu onako učeniko nekih strana i na lagodnosti Osim onoga koju prištila pa je prištila jezi izgovor za sve ove a sve ove stvari su velike i znaju pašnije za svakog čega a sve ove stvari su veoma račirene i mnogo ljudi zapada u njih za je potrebno svakomu štenanu da ište prikažemo i da se boji od ovih stvari zašteve Allahu se utječemo od onoga što obovezno nam vlaci i povlaci za svom Allahovu i bolnu katru. I salavat i salam na, allah, na Allahovu koštanih Muhammeda sallahu ajih sallam. Znači, ove stvari izučavamo da bi naučili šta nas možemo propačiti. Da što dalje od i da se bojimo dovića. I da ne se ne vallahi. Nije vallahi ovu kola u konat. Pogotovo što je kufr i širt razviren u naša kako se on bojao za sebe što je to šta je dobio Allah rabbidni udni wa zanidna ana'udzu billahi min shaitanir rajim whata Abdanne, kterima nemožnaši. Gospoda, rada i srtu, on, kogitoj, vža budu odvali puno ljudi, novje ljudi, novje ljudi. Ova opašo, u nasa koliko nam Allah s.a. bude propinit na fahe i života. Dječajno ovim dječaju um, da u detalji povšekca razjašniju. Da razjašniju. Jasno. Završniju. Ešto zelo. Pa ako je vrijeme, pa onda